În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și a zis Maria, Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul Tău. Fraț creștin, astăzi prăznuim aniversarea faptei celei mai mari pe care a făcut-o Dumnezeu în lume. Arătarea nemărginitei iubirii sale de oameni prin întruparea Fiului Său, Iisus Hristos, în pântecele Fecioarei Maria. Și această mare sărbătoare o numim Buna Vestire, adică ziua când Fecioara Maria a fost vestită de Sfântul Arhangel Gavril, că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Și totodată, prin aprobarea Sfintei Fecioare, se face întruparea cuvântului Tatălui Ceresc. Sfântul Augustin spune că prima pagină a Evangheliei Sfântului Ioan este bine să fie săpată cu litere de aur în toate bisericile. Același lucru s-ar putea spune și despre Sfânta Evanghelie a sărbătoarei de astăzi, că ce două au aceeași însemnătate. Sfântul Ioan Evanghelistul descrie nașterea cea din veci a cuvântului care s-a pogorât din sânul lui Dumnezeu și zice La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Iar mai departe... Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și am văzut slava lui, slavă ca unuia a născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Iar Sfântul Evanghelist Luca ne spune din ce mamă, în ce loc și în ce chip s-a făcut cuvântul trup ca să locuiască printre noi păcătoșii. Din toată Sfânta Evanghelie această pagină este cea mai mișcătoare și importantă pentru că ea este împlinirea proorocilor care au vorbit cu sute și mii de ani înaintea întrupării Fiului Lui Dumnezeu din Fecioara, care a fost așteptat să izbăvească biata omenire căzută și subjugată de păcatul strămoșesc. În această Sfântă Evanghelie se povestește faptul cel mai mare și de căpetenie, ce s-a petrecut pe pământ. Din ea înțelegem iubirea cea nemărginită a lui Dumnezeu, puterea și înțelepciunea prin care a voit să ne ridice. Să o sărutăm dar și noi cu respect, recunoștință și iubire. Și să cerem cu zmerenie prin Sfânta Fecioară Maria, ca să ne lumineze Sfântul Duh, spre a o înțelege cu mintea, cu sufletul și cu inima curată. Frați și surori, până la venirea Mântuitorului în lume, omenirea căzuse într-o mare dobitocie a păcatelor. 5.000 de ani și mai bine, adevărul și virtuțile sfinte, care sunt cele mai prețioase bunuri pentru om, fusese înnăbușite de întuneric și de crime. Că de la Adam, întunericul păcatului apăsa greu asupra pământului. Oamenii trăiau afundați în acest întuneric, în această noapte așa de întunecoasă, Că toți se făceau vinovați de păcate și de păcatul neascultării lui Adam din Rai. De aceea purtau pe frunte pecetea răzbunării cerești. Dar deodată cu venirea pe lume a Sfintei Fecioare Maria se vestește sfârșitul apropiat al tristei nopții a păcatului. Începutul zilei de lumină și de bucurie, Ați văzut? Când zorile se arată, toată firea se bucură, păsările cântă, pomii înfloresc, văzduhul se-nbată de mirosul florilor și toată natura râde de bucurie, încălzindu-se la razele soarelui. Așa a fost Sfânta Fecioară Maria, asemănată în Sfânta Scriptură, ca zorile ce se ivesc, cu luna care e mai strălucitoare decât toate celelalte stele și care luminează în timpul nopții împrumutându-și strălucirea de la soare. Prin fecioarea Maria a început a se risipi tunericul de care era înfășurată omenirea, fiindcă prin minunata strălucire a virtuților sale, ne arată calea de urmat și ca un soare strălucește între noi și Dumnezeu. Iată dar despre cine se întreba Solomon împăratul zicând, Cine este aceasta care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna și aleasă ca soarele? Iar împăratul David zice, Dumnezeu și-a așezat scaunul său în soare, Iată deci că Sfânta Fecioară Maria era așa de curată, așa de strălucită ca soarele și luna ce luminează în întunericul nopților și cum cântă biserica noastră, scaun de heruvim Fecioara sau ceea ce este mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Sfânta Fecioară Maria, tot în biserica Domnului, s-a pregătit, s-a sfințit și îndumnezeit cu trupul și sufletul, căci acolo a petrecut de la etatea de trei ani 12 ani în rugăciuni și meditații ale Sfintei Scripturi. Acolo a fost hrănită de sfinții îngeri cu mană cerească. Cetele Îngerești, slujeau cu frică, și nu știau taina întrupării lui Dumnezeu din această Sfântă Fecioară. Sfânta Evanghelie ne spune că în luna a șasea a fost trimis arhangelul Gavril de la Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărui nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat ce se numea Iosif, din familia lui David. Iar numele fecioare era Maria. Luna a șasea este luna martie, căci la evrei anul începe de la 1 septembrie. Când a intrat arhanghelul Gabriel în casa lui Iosif și s-a prezentat Sfintei Fecioare, s-a închinat înaintea ei zicând, bucură-te ceea ce ești plină de har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei. Când l-a văzut fecioara, s-a tulburat și mai ales de cuvintele lui și sta nemișcată, cugetând întru sine și zicându-și, oare ce să fie aceasta? Iar îngerul Domnului, văzându-o pe ea tulburată, i-a liniștit sufletul zicându-i, nu te teme, Marie! căci ai aflat har la Dumnezeu. Și iată, vei lua împântece și vei naște fiu, și vei chema numele Lui Isus. acesta va fi mare și fiul celui preanalt, fiul Lui Dumnezeu se va chema. Pecioara Maria, aducându-și aminte cum a șarpele pe Eva, se gândea și zicea într sine, Oare nu va fi lucrul acesta ce se arată mie vreo nălucire sau vreo ispită? Să nu fie vreo înșelăciune? Apoi a zis către înger, Văd chipul tău că te arăți mie ca un om, Graiul și portul tău sunt din lumea veșniciei. Mie îmi spui lucruri mari și minunate care nu le pricep, tu zici că Dumnezeu se va sălășlui în mine. Cum poate să încapă în mine Dumnezeu, acela care a făcut cerul și pământul și nu-l poate încăpea tot universul? Iar arhanghelul voind, ai lămuri minunea cea mai presus de fire, i-a spus că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Și i-a adus aminte de multele minuni care le făcuse Dumnezeu și fecioara le citise în Sfânta Scriptură, în templu. I-a adus aminte de toiagul lui Aron care a fost uscat și -a apoi a înverzit și a înflorit. I-a adus aminte de Sara, femeia lui Avram care a fost bătrână și stearpă și a născut la bătrânețe pe Isaac. Ia a adus aminte de Sfânta Ana, mama ei, care a născut-o tot așa la bătrânețe. Și ca să o încredințeze mai bine, i-a vorbit de o minune mai nouă, făcută atunci de curând, zicându-i, Iată, Marie, și verișoara ta, Elisabeta, fiind stearpă, se află acum însărcinată în luna 6. Du-te la ea și te vei convinge de cuvintele mele. Ascultând cu atenție fecioara cuvintele Sfântului Arhanghel Gavril și înțelegând în parte porunca lui Dumnezeu, dar ea care se făgăduise lui Dumnezeu să rămână fecioară toată viața, nu înțelegea cum va fi aceasta. De aceea cu zmerenie mai întrebă iar pe înger. Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Aceste cuvinte ne descopere cu câtă grijă și înțelepciune voia să-și păzească fecioria. Atunci arhanghelul Gabriel cu mult respect îi liniștește sufletul, descoperindu-i această taină și zice Duhul Sfânt se va pogoriu peste tine, Marie, și puterea celui prea înalte va umbri. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu. Aceste cuvinte intrară în sufletul fecioarei ca o rază luminoasă, luminând toate îndoielile despre curăția fecioriei sale. Dar ea se întreba zicându Da, a consimțit să fiu Maica lui Dumnezeu, este ușor. Dar cum să-i explic logodnicului meu, bătrânului Iosif și oamenilor, când mă va vedea însărcinată, va crede cineva cuvântul meu? Voi fi blestemată sau binecuvântată? Voi fi omorâtă cu pietre sau slăvită? Toate acestea îi prevestea un viitor dureros fecioarei. Stând în genunchi cu ochii lăsați în jos, cu mâinile încrucișate pe piept. Și atunci, plină de credință, cu umilință și cu o nevinovăție supraomenească, vorbi îngerului. Însă, în realitate lui Dumnezeu îi zise, Iată roaba Domnului! Fie mie după cuvântul tău! Acest răspuns era așteptat, acest cuvânt de iubire dorit și cerut de Dumnezeu, cuvânt puternic care deschise cerul și atrase pe Dumnezeu pe pământ, făcând din Fecioara Maria cortul cel viu al Dumnezeirii, umplându-se de nespuse daruri, în acel moment, mirezmele raiului au început să izbucnească din crinul pe care arhanghelul îl dete fecioare. Iar Duhul Sfânt, prin fulgerile cele luminoase ale razelor, a străbătut ca razele soarelui prin geam în pântecele fecioarei. Și astfel, cuvântul lui Dumnezeu Iisus Hristos s-a întrupat în pântecele ei cel fecioresc. Dumnezeu Tatăl, când a făcut toate câte le vedem la creațiune, a zis să fie, fie. Și îndată s-a făcut tot Universul, tot așa și pecioara Maria a zis, fie mie după cuvântul tău, și s-a săvârșit taina întrupării lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Lumină din lumină s-a întrupat și cuvântul trup s-a făcut și s-a sălășluit într-un noi. Cuvântul de umilință și de supunere de desăvârșită al Sfintei Fecioare Maria ne-a adus mântuire. Ea a zdrobit capul șarpei celui vechi și a lucrat la mântuirea lumii. Ia a veselit cerul și a făcut să salte de bucurie pământul. Prin ea neamul omenesc cel a sândit la întunerii și la moarte, a văzut lumină mare și s-a dat viața cea adevărată, deschizându-i porțile raiului. Iar noi prin ea am devenit fiii lui Dumnezeu și moștenitori ai cerului și ai raiului. Dacă Adam... A fost capul omenirii celei vechi. Domnul Hristos este începutul omenirii celei noi. Dumnezeu, ca să facă pe cel din tâi om, a luat pământ și, suflând în el duh de viață, a creat pe Adam primul om, omul cel vechi. Iar ca să facă pe omul cel nou, Dumnezeu a luat o picătură de sânge, din omenirea aceasta pe care trebuia să o curățească, să o reînnoiască și să o împreune cu viața Dumnezeiască. De această picătură de sânge s-a servit pentru ca să formeze, fără ajutorul omului, împânte cele fecioare, cele curate, pe omul cel nou, pe modelul cel vrednic de urmat, pe Isus Hristos. Iar pentru aceasta trebuia consimțământul acestei fecioare. Adică trebuia un contract, un fel de căsătorie duhovnicească între creator și creatură, între Fiul lui Dumnezeu și natura omenească reprezentată prin Sfânta Fecioară Maria, care trebuia să nască pe cuvântul lui Dumnezeu. Iată motivul pentru ce Dumnezeu a trimis pe Arhanghelul Gavril la această fecioară? Îngerul n-a fost trimis la Roma, la fecioarele împăraților, nici la Atena, la fiicele învățaților lumii de atunci. N-a fost trimis la vreo împărăteasă puternică sau vreo prințesă plină de frumusețe trupească lumească. Ce a fost trimis? în orășelul Nazaret din Galileea, la o fecioară zmerită din neamul lui David, împăratul, care era logodită cu un bătrân de peste 80 de ani, numit Iosif, tot din același neam al lui David. Cu adevărat, fraților, astăzi este zi mare de bucurie și prin Arhanghelul Gavril ni s-a adus bucuria la toată lumea. El a fericit-o pe Fecioara Maria, spunându-i mai întâi, Bucură-te! Și apoi, ceea ce ești plină de dar, că prin tine vine bucuria la toată lumea și se risipește întunericul. Pecioara Maria, cu adevărat, a fost plină de daruri. Ea este comoara tuturor darurilor duhovnicești ale Duhului Sfânt. Ea este visteria darurilor Sfântului Duh. Fiindcă în trânsa se află darurile arhanghelilor și îngerilor, ale căpeteniilor, începătorilor, puterilor, stăpâniilor, domniilor, scaunelor, cherubimilor și serafimilor. De aceea, Sfânta Fecioară Maria este împărătea a îngerilor, a cerului și a pământului. Dar mai presus de toate darurile pe care le avea Fecioara, avea darul zmereniei. Căci o auzim din cuvintele pe care le zise către înger, că a căutat Domnul spre zmerenia roabei sale. Iată deci că zmerenia a fost cea din tâi pricină pentru care a ridicat-o Dumnezeu la atâta slavă și cinste, spre a fi lăudată în cer de toate oștile cerești și pe pământ fericită de toate neamurile. Zmerenia înălța și pe ceilalți sfinți de pe pământ la ceruri și am podobit Dumnezeu cu aureolă nemuritoare. Zmerenia nemăsurată a Mântuitorului nostru Isus Hristos e mare că s-a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte. De aceea zice Sfântul Isac Sirul că zmerenia este haina Dumnezeirii, haina lui Dumnezeu, fiindcă cu aceasta s-a îmbrăcat Dumnezeu când a binevoit să vină printre noi oameni în lume să ne mântuiască. Adică a luat firea noastră și a zmerită, trup pământesc. Iar dacă vrea să știe cineva de unde se naște zmerenia, să afle de la Sfântul Ioan Scăraru care zice că zmerenia se naște din ascultare, și tăierea voii. Dar pentru ce este zmerenia așa de mare? Și atât de mult o iubește Dumnezeu. Pentru că numai cu ea se poate ucide păcatul cel mai mare, care este mândria, prin care au căzut îngerii și apoi strămoșii noștri din rat. Din toate făpturile pământești, Sfânta Fecioară Maria a fost darul cel mai vrednic și frumos și cel mai iubit de Dumnezeu. Noi pământenii ne lăudăm cu un astfel de dar neprețuit și ne punem marea nădejde în sprijinul Sfintei Fecioare ca să fim ocrotiți și scăpați de vicleanul șarpe care vrea să înghită tot pământul cu răutatea lui. Însă niciunul nu va putea scăpa, nu se va mântui fără adânca zmerenie pe care a avut-o fecioară. Vedem și astăzi mai mult ca oricând păcatul mândriei, păcatul acesta grozav că a cuprins toată lumea. Fiecare dorește să fie mai mare peste alții, să-i robească, să-i stăpânească, fiecare dorește să fie mai bogat decât altul, să fie mai lăudați, mai cinstiți, mai băgați în seamă decât alții. Fiecare se crede mai înțelept, mai iscusit, de aceea se luptă fără milă să distrugă pe alții ca să-și cumpere lor mașini și fel de fel de lucruri scumpe. Se sapă unul pe altul, se urăsc, se părăsc și se dujmănesc. Mândria este pricina. Femeile mândria lor nu știu cum să se mai poartă. Trăiesc după ultimile mode, vopsindu-se și stricându-și chipul care l-a lăsat Dumnezeu, făcându-se bucuria demonilor și cursele bărbaților. Să nu uităm, frași și surori, că Dumnezeu va pedepsi la judecata acea de apoi, toată fără de legea și păcatul. Dacă vrem să ne facem fii ai lui Dumnezeu, trebuie să ascultăm de poruncile lui. Trebuie să ne silim dobândi și noi darurile cele alese ale Sfintei Fecioare Maria. Să avem pildă de urmat, înaintea ochilor noștri. Să iubim curăția trupului, rugăciunea minții, zmerenia inimii. Căci cine și trupul cu desfrânări, cine și omoară sufletul cu ucideri de prunci, cine și întunecă mintea cu plăceri și griji pământești, cine și umple inima cu trufia vieții ticăloase, acela nu poate fi un copil al darului Dumnezeu. Acela nu poate vedea fața lui Hristos și nu se va învrednici nici de mila rugăciunilor Maicii Domnului. Cine hulește pe Sfânta Fecioară Maria cu înjurături, cu cuvinte de batjocură, cum fac sectanții care o coboară pe Maica Domnului în rândul femeilor păcătoase. vailor. Aceia vor moșteni focul ghenii și viermele care nu doarme și niciodată nu se vor ridica să vadă lumina Lui Hristos. Cine nu se închină ei așa cum s-au închinat arhangelii și îngerii și cum o slăvesc și acum în cer mulțimile sfinților, aceia vor rămâne muți fără de glas când se va arăta pe norii cerului împărăteasa cu fiul ei cel dorit și iubit care va judeca lumea. Părinții să aibă grijă de copii, să invețe învețe rugăciuni și cântece sfinte, să se roage împreună cu ei, să învețe să facă sfânta cruce dreaptă pe fețele lor și să fie o pildă de rugăciune și fapte bune în fața copiilor, și copiii ce văd la părinții aceia fac și ei. E rușine mare să stea părinții cu copiii în fața televizorului, să privească filme de dragoste, să vadă copiii cum se sărută în fața ochilor lor și alte scene cu conținut imoral. Vai de părinții aceștia că își vor lua plata și în lumea aceasta și dincolo în veci. Plecați genuti în fața sfinților icoane. În fața icoanei preasfintei împărătesei noastre, Maica Domnului, împreună cu copilașii și învățații să se roage, rugându-vă împreună cu ei. Părinții să ia copilașii de mână și să vină cu ei la biserică, că aici a venit și Sfânta Fecioară Maria, în biserica asta 12 ani de la etatea de 3 ani căci aici, numai aici, mai pot lua adevărata învățătură ca să se ferească de rele, de păcate. Cu toții să căutăm, să învățăm acest limbaj ceresc în Sfânta Biserică, că în zadar am învățat noi carte multă, în zadar știm mai multe limbi dacă nu învățăm limba care se vorbește în țara cea de sus, țara noului Ierusalim, țara fericirii raiului. Căci din cauza neștiinții și a necredinței, mulți ajung în fundul iadului de tineri, fiindcă cei necredincioși n-au niciun reazim în viața aceasta la vreme de mari supărări și ajung de se spânzură, se otrăvesc, se dau în ghiarele deavolului. Așa se lăuda un învățat mare, care cunoștea 20 de limbi. Se lăuda că e mare învățat și a mers o vreme, dar într-o zi l-au găsit spânzurat prietenii lui și lângă el o hârtie scrisă cu aceste cuvinte. Nimic din lumea aceasta nu mă mai mulțumea. Eu trăiam zadarnic și am găsit cu cale să termin cu viața. Mare mirare i-au cuprins pe toți cunoscuții lui și-au anunțat prin ziare să știe toată lumea de pierzarea lui, că era un om mare pentru lume, sărmanul de el. În zadar am învățat 20 de limbi, dacă n-am învățat și limba credinței, limba bisericii, limba Duhului Sfânt, cea mai principală limbă care trebuie să o știe neapărat orice muritor. Fiindcă aici, în lumea aceasta, știm cu toții că suntem călători și facem un mic popas de 50-60 de ani, poate, nici atât, și trebuie să mergem într-o țară a veșniciei. Și acolo, dacă nu știm vorbi ca în țara aceea frumoasă, nu suntem primiți. Putea sărmanul să nu știe nicio altă limbă. Dacă o învăța pe aceasta, era fericit și n-ar fi ajuns în fundul iadului, în ghearele demonilor. Și ca el sunt mulți, unii se spânzură, alții se otrăvesc, alții se taie în cuțite, pentru că toți sunt analfabeți în credință. Ei n-au știut nimic din cărțile religiei, fiindcă omenirea a rămas mult în urmă cu această știință despre credință, despre Dumnezeu, despre mântuirea sufletului. De aceea ajung aceste suflete în locul cel de jale. Acolo, în chinuri, acolo nu se aude decât țipete sfârșietoare, așa cum ați auzit de multe ori la Ignat de Crăciun când se taie porci prin sate, când le bagă cuțitul în beregată, cum zbiară vacile când sunt lovite și tăiate de măcelar, cum răgnesc fiarele sălbatice. În pușcile de prin grădinile zoologice. Ați văzut mulți, cu toții, leii și tigrii, cum sfâșie văzduhul cu răgnetele lor. Această limbă o cântă în iad, sărmanele suflete care s-au sinucis, care sunt acolo și n-au nicio scăpare. Dacă n-au vrut să înveți aici, la biserică, limba cerului, Vorbirea am salm și cântări duhovnicești, cum zice Apostolul Pavel. Să ne aducem aminte de Sfânta Fecioară Maria și să o avem întotdeauna în fața ochilor noștri ca pildă de urmat. Să urmăm zmereniei ei, supunerii și ascultării ei de poruncile lui Dumnezeu. Și cu începere de astăzi, să ne lăsăm de toate obiceiurile cele rele, de toate păcatele, de toate poftele cele păcătoase și hotărâți să mergem pe calea cea bună a bisericii ca să ne mântuim și noi și să ajungem la locul acela fericit, la viața cea veșnică. O preacurată fecioară! Și acești ce ești plină de daruri, împărăteasa îngerilor și maica creștinilor. Ajută-ne și nouă cu sfintele tale rugăciuni. Roagă pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru să ne apere de toate ispitele celui rău. roagă și pentru preoții țării noastre, pentru tot clerul bisericii ortodoxe, Roagă-te, prea fericită fecioară, pentru părinții, moșii și strămoșii noștri. Roagă-te pentru țara aceasta, România să fie păzită de și cei văzuți și nevăzuți. Întărește-ne în credință și ajută-ne ca să ajungem cu toții la limanul mântuirii. Să slăvim și noi în ceruri, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, împreună cu tine în vecii vecilor. Amin. <gri>